د تعلیم و او تربیه د نظام د فرد کولو او اهداف او مقاصد د تشخص خدمت کی ماتورونه عرض کړه بیا هغه تفصيلات او تنور ګرځمه په مختصره د ولواني پرونو غداوی لشودي د شخض لپاره یو بیل د تعلیم او تربیه لري د غرب لپاره بیل د تعلیم او تربیه لري او بیا د دوی د شرقي تعلیم و تربیه هغه هدف نشخص خدمت کی بیان کچدوي دښه او نشل روزل غواړي چې هغه دوی دو او د مفتوحه شمو درایت ترمن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 تر چې د اصللو تشویونه هم په نشاد کې نه الفاظ سااج کلمات لا نه پرږ دی د اسلامي ریخ په اه با داسېیان لا وړي په ځای چې د سحبه او کرامه د زمانې فحات د هغویه چې لشه دلایتته مدن په خپه را کي د انسانیت په استادوی کې تر سره کړي دی چې دو څنګه د انسانانو د پاره استادازان شل هغه پریږ دي په ځای د عالیره د نه او د معهره ه چې به شوي مشکلات راغلی دي دو په ور ووررکي د افغانستان پهنشاد کوم دا شي د تاریخ پنشاد دی موواات ونه همچن په کتابونو کې په ز کې په وختې هغوی نه په تحلیل ده په دل نه د پشاب او املو په دل نه په دی په بل شغه نه زه زمانه د د جنجلوونه کوم حالات وو پس منظرې چ شووو دا نهورماللوم ځکه دا د اولهما و کار دی خدی به داسې ش والال په دی کتابونو کې چې الکانو زه هم ته دا خبره را را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 أهو معلم اختلقه ريو تاسه هو بيقول دي كمنسانة الانقلاب يعني كمنسانة 13 ده دي انقلاب بلي دي, دي ترتولو طيوه رسته الباب ماشي والبلان صاروا بيكي سوقه امال وكانه امال بده يستنسه باب ماشي ده وكانه طلب بنزونه دورته كو ده تاوك ولا ده سوقه تي بده من علمك استاذ معلم يعني دي استاذه دي جواله والمششه دي دي امين غنشري استاذ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 نارینته د څه د تملان پېدا کړی یو خدای په دغه حالت کې نارینته میلان نه پیدا کوي <تصفيق> نو همدغه غوږ چې زمانه د شر اغله چې خلکو د کابل په هنتون د کابل سیشن تون وای د هر بوتله نه بدو کله په کله شي وو د هر چمن په گوشه کې بد بدري سره ناشته یو یو به د بل څلونکي کې لاشه شولې د واره به یوزې روانو نو د کابل په هنتون د کابل په سیشن تون بدل شو دا یو واجب د افغانستان وجت نو په ټول عالم کې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 اې ته یي د داخله د طاره یاد وشیدنه د طاره 11 شرایط مقرره کړی و چې په اړه کې انسان باید له خپل اسلامي ماحو نه لریشي د مثال په ډول باندې زموږ تاسو په ټوله نه کې یوه د مسلمانانو په ټوله نه کې د مسلمانانو ځانې په غړې غره درلودل د یو مسلمان ته جنګلوی علی امریکا نه یو خمس مسلمان په دې ته زموږ کې ده چې مهاجرې ځانې درلودي خمس مسلمان په دې ته زموږ کې ده چې ګلالي غره درلوده یو خ غیر مسلمان پهته ژل کده چې اغ به س ک او پهری د دا مون د طول کې بمون په تولونه کې د هرزه دره اشخاصو او دور اشخاصو د پې ژګهوي مشخصاتوو په په انتونون مقاو م دا په د و کې په بانې بندی ل او که بندی نو لګې دلی نوورو ته هلته دا سرهکره او په معطالې ماول کې س سی په ګیر او شمیږي سی ديته ګره او شرمږي سی دي په پهی ی شرمږي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 هر کله مستانر غواړی امده شي طالبو وزیت را کی نشابم خپل کی معلومه په خپل الطريقه کی طالبم په خپل الطريقه باندې دیزاین کی او اغه ما هو هم دا څه ورته جوړ کی چې د دین نه دی لري شي پکې دی خپل تاریخ نه بکل لري شي خپل مازی نه بکل لري شي خپل ټولنه نه پکې لريش ا تهول هاغه معنوي معانه چې د بلته ولنه په اخلاق کې ویل کی ویل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 او التزو طات شوما درس من التزو شروه او خو ددو په شکل عددي په طریقه روان نشوما دی وايي تلسني 10 حاضر را شکستم تلسني حاضر را شکستم ربودم دانه او بامش ګشستم د 11 تلسم اقود نور مات و او دنه تر او تخوله شغه علم او تجربه او فارموله مرملور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 ابلیس غشت دی وای چې غربیانخه علم او په هرڅه د دنیا ته خوراکره او د دې علم او په هداشي ده چې جبرایل املګری شي هغه غوونه به نه اوسه tigla دا دې ده خپل هدا دې تاديرات دې څمن په دې تادیرونه کې ورسلم موافق و وي خدای شاعران د شین وای چې غنی مراد أغنوي چې جبرایل نعوذ بالله نعوذ بالله ابلیس کېږي نو د اخیده دنه خطرناک ده په تعبیر کې خطرناک ده دی وای چې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 بوی دیگر انگریزی تعلیم یا دیگر غربی استعماری تعلیم بن سلمانان او अच्छे जोड़ करो ادو تا تو ذکر چه تو وقت چه ورکر دهن به سوال طلبو باکین کی وای دل حکمت ارباب دین کردن عیان حکمت اربابکین را ہم بدان حکمت اربابکین ماکر است فن مکروفن تخریب جان تعمیر تن بافن مکر خلق تو ذکر دا چ روح به بربادوی او طلب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 از میکان دفې اندر بغل اناګ بیا عمل د پل کتابې دو پهه کېول خو وایاببي د عملی و به او قوي به بل شي او هې وفاابتن بغیر نو دا دبي ق د بغ د ق چې د انګی کوي د استعمال تعلی وي د دو بیا بته ش دهې او هد وفاابتن بغیر یعښ حرم تعامې دایر دبي دا ده چې د بل چا سره د وسه د وي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 باعدين اقوام را تنقيد غرب شاق را از خط بوات تقليد برد تقليد غرب باعدين اقوام را تنقيد غرب قوت مغرب نعز چنق رباب اذا مغرب دا قوت وطاقة دا, دا دول رباب وغداع ودانس من انها ادراه فيدا کري شما ان انا سوروك نبا بمون انجم قديشو قوت مغرب نعز چنق رباب نعز رقص دختران بحجاب نعز شحر صاحران لالروش نعز عريان شاق نا